Ja, ja, ma zini ju, të regon se dikush i tha Abdullahi i bënzejdit radiallahu anhu. A mund të me të regor se si mërë të abdesi dërguar i Allahut a lehi selam? Abdullahu i tha, po, pastaj kërkoj uj. Hodhi uj në duar dhe i lau ato dy herë. Pastaj shpëlau gojnë dhe hunden, duke tërhequr uj dhe duke e shfryrë tri herë. Pastaj lau fëtyrën tri herë, lau krahët bashkë me bëryllat nga dy herë se cilin, E pastaj kaloi duart e lagura mbi kokën nga përpara prapa dhe anasjelltas, duke i sjell aty ku i filloi. Dhe në fund lau këmbët.